А якщо, звісно, Нормен і ліві спізнювалися. Коли поспішаєш на потяг, останньої хвилини неодмінно щось ти й затримує, і у вагоні майже не залишилося вільних місць. Довелося сісти попереду, таким чином, що погляд упирався в лавку навпроти, обернено спинкою до руху і таку, що тулилася до стінки вагону. Норман став закидати валізи до сітки, і Ліві прикро поморщилася. Якщо якась пара сяде навпроти, доведеться весь шлях до Нью-Йорка кілька годин підряд з дурнуватим відчуттям незручності варячувати очі один на одного або, що навряд чи приємніше, підгородитися бар'єрами газетних аркушів. Але шукати по всьому потягу того, чи не знайдеться ще де-небудь вільне місце, теж не має сенсу. Нормана, здається все це ані трохи й не чіпляло, і Ліві трошки засмутилася. Зазвичай вони на все відгукуються однаково. Саме через це, як запевняє Норман, він аж до цього дня анітрохи не сумнівається в тому, що правильно обрав собі дружину. Ми підходимо один до одного, Ліві, це головне, сказав він.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 Як не того дня та іншого, все одно я познайомився би з тобою через Жоржетту. Тоді все вийшло б по-іншому. Ні, так само. Ні, не так. І потім Жоржета ні за що б мене з тобою не познайомила. Вона тебе приберегала для себе і вже постаралася б не обзаводитися суперницею. Не той у неї характер. Що за нітниця? І тут Лівія, в котрий вже раз запитала. Слухай, Нормане, а якщо б ти прийшов за ріг хвилиною пізніше і не сів у той трамвай, а в наступний, як, по-твоєму, що б тоді було? А якщо в усіх риб виросли крила, і вони відлетіли на високі гори, що б ми тоді їли по п'ятницях? Але вони тоді все ж таки сіли в той самий трамвай, і в риб не ростуть крила,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 Але Ліві це не втішило, і недаремно вона засмутилася. Проходом крокував маленький кругленький чоловічок. Звідки, він, питається, узявся. Потяг прийшов вже півшляху між Бостоном і Провіденцем. Якщо цей чоловік раніше десь сидів, чого рада йому надумалося міняти місце. Ліві дістала пудреницю і подивилася в дзеркальце. Якщо б не звертати уваги на цього коротуна,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 той чоловічок вже сидів навпроти. Він зустрівся з нею поглядом і широко посміхнувся. Від усмішки в усі біч розбіглися зморшки. Він поспішно стягнув капелюха і поклав його на свій багаж, маленьку чорну скриньку. Негайно на голові в нього, навколо голої, наче пустеля лисини, здибився віночок сивого волосся. Ліві мамоволі посміхнулася у відповідь.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 Хіба такі імена бувають? Заперечила Ліві. Норман відклав газету. Зараз побачиш. І, нахилившись до чоловічка, мовив. Містера, якщо? Той з готовністю подивився на нього. Чи не скажете, котра година, містера, якщо? Чоловічок витягнув з желатної кишені величезного годинника і показав Норману циферблат. Дякую вам, містер, якщо, сказав Норман і шепнув дружині. Ось бачиш. Він же хотів знову було взятися за газету, але чоловічок став відкривати свою скриньку і кілька разів багатозначно підняв палець, наче намагався привернути увагу Нормана й лівій. Він дістав пластинку з матового скла, приблизно 9 дюймів завдовжки, 6 завширшки і близько дюйма завдовжки. Краї пластини були скошені, кути заокруглені, поверхня абсолютно сліпа і гладка.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 Але ти ж бачиш, правда? Так от чому він називається, а якщо? Ця штука нам зараз покаже, що було б, якщо б, якби трава й не гуйднула на повороті? Вона нітрохи не сумнівалася. Вона була дуже схвильована і нітрохи не сумнівалася, що так воно і буде. Вона дивилась на зображення на матовому склі, і сонце надвечір'я потьмяніло.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 Ти, здається, подобаєшся Норману. Що за нісенітниця заперечила Ліві? Просто він людина ввічлива, але в нього славне обличчя, правда? Всього за якихось півроку потому вони одружилися. І він знову перед нею, той трамвай, а в трамваї Норман, вона і Жоржетта. Поки вона так думала, мірний шум потягу, квапливий перестук коліс – Затихли остаточно. І ось вона в трясучому тісному трамвайному вагоні. Вони з Жоржетою тільки не увійшли. Ліві похитувалася в такт ходу трамвая, як і інші сорок пасажирів. Всі вони, чи стоячи, чи сидячи, підкорялися одному і тому самому одноманітному та безглуздому ритму. Потім вона сказала. Тобі хтось махає, Жоржі, ти його знаєш? Мені? Жоржета кинула розротовано недбалий погляд через плече. Її майстерно подовжені вії затрепотіли. «Так, трохи знаю. Як по-твоєму, навіщо ми йому знадобилися?» «Давай з'ясуємо», сказала Ліві з задоволенням, і навіть крапелькою її хитства. «Всім відомо, що Жоржета нікому не показує своїх знайомих чоловіків, ніби вони її власність, і дуже приємно її подражнити» та й обличчя в її знайомого здається дуже забавне. Ліві стала пробиратися вперед. Жоржета з нехотя рушила слідом. Нарешті Ліві опинилася поряд того молодика, і тут вагон дуже гойднуло на повороті. Ліві відчайдушно змахнула рукою, прагнучи вхопитися за петлі. На силу самими кінчиками пальців все ж таки зловила одну і втрималася на ногах. Не відразу їй вдалося перевести дух. Як дивно, адже секунду тому їй здавалося, що в межах досяжності немає жодної петлі. Чомусь в лівій було таке відчуття, що за всіма законами фізики вона неодмінно б мала впасти. Молодик на неї не дивився. Він з посмішкою піднявся, поступаючись місцем Жоржетті. В нього були незвичайні брови. Вони надавали йому вигляду впевненого і владного. «Так, безумовно. Він мені подобається», – подумала Ліві. «Ні-ні, не турбуйтеся», – сказала тим часом Жоржета. «Ми скоро виходимо, нам лише дві зупинки». І вони вийшли. Ліві сказала. «А я думала, ми їдемо за покупками до сечу». «Ми й поїдемо. Просто я згадала, що в мене тут є ще одна справа». «Нічого, ми хвилини не затримаємося». «Наступна станція Providence зелементувало радіо. Потяг у повільний вхід минуле знову зіщулилося і зникло в пластинці матового скла. Чоловічок, як і раніше, посміхався їм обом. Ліві обернулася до Нормана. Їй стало страшнувато. «З тобою теж це було?» запитала вона. «Що таке скоїлося з часом?» запитав Норман. «Невже-вже провіденс?» «Неймовірно!» Він зіркнув на годинник. Ні, мабуть, так воно і є, і обернувся до ліві. Цього разу ти не впала. Отже, ти теж бачив? Вона спохмурніла. Як це схоже на Жоржетту. Абсолютно не треба було виходити на тій зупинці. Просто вона не хотіла, щоб ми з тобою познайомилися. А до цього ти тривалий час був з нею знайомим, Нормане. Ні, не дуже. Просто знав обличчя. Незручно було не поступити з її місцем. Ліві призерливо скривила губи. Норман посміхнувся. «Не варто ревнувати до того, чого не трапилось, малятко. І навіть якщо б трапилось, яка різниця? Ти все одно мені припала до ока, і вже я знайшов би спосіб з тобою познайомитися. Ти навіть не дивився в мій бік. Просто не встиг. Тоді як би ти зі мною познайомився? Не знаю». Вже якось ти й познайомився би. Але погодься, досить безглуздо зараз про це сперечатися. Потяг відійшов від Провіденса. Ліві перебувала в сум'ятті, а чоловічок усе прислухався до їхнього шепоту, тільки посміхатися перестав, даючи знати, що зрозумів, про що йдеться. «Ви можете показати нам далі?» – запитала Ліві. «Постривай», – перервав норма. «А навіщо тобі це?» «Я хочу побачити день нашого весілля», – сказала Ліві. «Яким чином це відбулося б, якщо я в трамваї би не впала?» Норман з досадою поморщився. «Слухай, це несправедливо. Може, ми тоді одружилися б не того дня, а іншого?» Але Ліві сказала. «Ви можете мені це показати, містере, якщо?» Чоловічок кивнув. Матове скло знов ожило, ледь засвітилося, Потім розсіяне світло згустилося в яскраві плями, у виразні людські постаті. В ухах Ліві слабко зазвучав орган, хоча насправді ніякої музики не було чутно. Норман зітхнув з полегшенням. «Ну, ось бачиш, я на місці. Це наше весілля. Ти задоволена?» Шов в потязі раптом замовк. Наприкінці Ліві почула свій власний голос. «Так». «Ти то на місці, а де ж я?» Ліві сиділа в церкві на одній з останніх лав. Спершу вона зовсім не збиралася бути на цьому весіллі. Останнім часом вона, сама не знаючи чому, все більше віддалялася від Жоржетти. Про її змовини вона почула випадково від їхньої спільної приятельки. І, звісно, Жоржетта виходила за Нормана. Ліві виразно згадався той день, півтора роки тому, коли вона вперше побачила його в трамваї. Того разу Жоржетта поспішила прибрати її зі шляху. Потім ліві ще декілька разів зустрічала Нормана, але він ніколи не був один. Між ними завжди стояла Жоржетта. Що ж, тут і ображатися нема чого, адже Жоржетта першою з ним познайомилася. Вона сьогодні здається куди красивішою, ніж зазвичай. А він завжди дуже гарний.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 Знову почувся стук коліс. Якась жінка з маленьким синочком повернулася по проходу на своє місце, погойдуючись в такт руху потягу. На середині вагону, де сиділи чотири дівчини-підлітки, що хвилини лунали вибухи дзвінкого сміху. Мимо, стурбований якимось своїми таємничими справами, хвапливо прийшов кондуктор. Все це мало торкало Лів'я, вона немов застигла. Вона сиділа нерухомо, дивлячись в одну цятку, а за вікном, зливаючись в кошлату яскраво-зелену смугу, проносились дерева. Ми готіли, наче в скачці, телеграфні стопи. Нарешті вона сказала, «Тож, значить, ось із ким ти одружувався». Норман подивився на неї впритул, і куточок рота в нього здригнувся. Він сказав безтурботно: «Це не зовсім вірно, Олівія».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 і долонями пригладив волосся. Воно було пряме, тільки над бухами трохи кучерявилось. Могло здатися, що це він схопився за голову відвідчою. «Послухай, ліві», – продовжив він. безглуздо ж зіймати галас через якийсь безлуздий фокус. «Не можеш же ти мене засудити за те, чого я не робив? Ти б так само і зробив». «Чому ти так вважаєш?» «Ти сам бачив.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 Чоловічок весь зіщулився, сховав чорну скриньку за спину і забився в куточок. Норман подивився на нього, а потім на ліві, потім на немолоду пані, яка сиділа по інший бік проходу і дивилася на нього з явним несхваленням. Він почервонів і поперхнувся ще якими злими словами в крижаному мовчанні доїхала до Нью Лондона, ані слова не сказали під час зупинки.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 Але це б лише доводило, що ми не можемо відповідати за те, що було б. Якби та якби. Та в, росі, в роті росли б гриби. Ліві гнівно роздула ніздрі, але промовчала. Послухай, продовжував Норман. Пам'ятаєш, ми зустрічали у Вінні поза минулий Новий рік. Було багато народу і дуже весело. Як не пам'ятати? Ти мені влаштував душ з коктейлю. Ну, це до справи не відноситься, та й коктейлю то було всього нічого. Але ось що я хочу сказати. Адже в Вінні твоя найкраща подруга. Ми з нею дружили з давніх давен коли ще ми з тобою і не були одружені. Ну і що з того? І Жоржета теж з нею дружила, вірно? Так. Ну так от, і ти, й Жоржета все одно зустрічали по Вінні Новий рік. З ким би я не одружився, я тут ні до чого.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 І цікаво подивитися, як ти обілєш коктейлем Жоржетту. Вона тобі при всіх надає ляпасів, не посоромиться, я її знаю. Ось тоді й побачиш, який шматок в твоїй головоломці відповідний. І ліві сердито схрестила руки на грудях та й спрямувала вперед погляд, сповнений рішучості. Норман подивився на чоловічка навпроти, але просити ні про що не довелося. Той вже встановив на колінах матове скло. У вікно криво світило західне сонце, і віночок сивого волосся навколо лисини чоловічка відлискував рожевим. Ти готова? напруженим голосом запитав Норма. Ліві кивнула, і вони знову перестали чути гуркіт коліс. Розпащила з морозу лівій зупинилася в дверях. Вона тільки но зняла пальто, на якому танули сніжинки, і оголеним рукам було ще холодновато. Її зустріли вигуками. «З «Новим роком!» І вона відповіла тим же, прагнучи перекричати радіо, яке горлало на всю силу. Ще з порогу вона почула пронизливий голос Жоржетти і тепер попрямувала до неї. Вона більше місяця не бачила ні Жоржетти, ані Нормана. Жоржета манірно здійняла одну брову. Це вона останнього часу завела таку манеру і запитала. «Ти хіба сама у Лівії? окинула поглядом тих, що стояли ближче, і знову подивилася на ліві. Та сказала байдуже, «Я думаю, дік зазирне пізніше, в нього там ще якісь справи». Вона не прикидалася, їй справді було все одно. «Ну, зате Норман тут», сказала Жоржетта, натягнуто посміхаючись. «Отже ти не нудьгуватимеш, Люба. Принаймні раніше ти в таких випадках не нудьгувала». І тут з кухні лінькувато вийшов Норман. У руці він тримав шейкер, кубики льоду в коктейлі постукували, як кастан'єти, в такт словам. «Аго, ви гуляки-випиваки, підійдіть, хлебніть, від мого зілля ще й не так гулятимете. «Ба, ліві!» Він попрямував до неї, широко і радісно посміхаючись. «Де ви пропадали? Я вас сто років не бачу. У чому справа? Дік вирішив вас ховати від сторонніх очей?» Налий мені, Нормане!» – різко сказала Жоржет. «Зараз!» – не дивлячись на неї, відокнувся Норман. «А вам налити, Ліві?» «Зараз знайду келих». Він обернувся, і тут все й відбулося. «Обережно!» – скрикнула Ліві. Вона знала, що зараз відбудеться. В неї навіть виникло якесь смутне відчуття, немов так вже колись було. І все ж таки це знову трапилось неминуче і невідворотно.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 Норман потер пальцями очі. «Що трапилось?» – запитав він. «Просто все закінчилося», – сказала Ліві. «Якось зненацька». «Знаєш, ми вже під'їжджаємо до Нью-Хейвена, розгублено промовив Норман. Він подивився на годинник і похитав головою. Ліві сказала з подивом. «Ти вилив коктейль на мене?» «Що ж, так було і насправді. «Насправді я твоя дружина. Цього разу ти мав би облити Жоржетто. Як дивно, правда?» Але вона все думала про те, як Норман пішов за нею, і як його долоні лягли й на плечі. Вона здійняла на нього очі і сказала жаркою гордістю. «Я не вийшла заміж». «Вірно, не вийшла. Але ось, значить, з ким ти всюди розгулювала?» «З діком Рейнхардом?» «Так». Може, ти за нього і заміж зібралася? А ти ревнуєш? Норман не наче з ніякого вів. До чого ревную? До шматка скла? Ні, звісно. Не думаю, щоб я вийшла заміж за діка. Знаєш, сказав Норман, шкода, що це так зненацько обірвалося. Мені здається, щось мало б трапитися. Він заткнувся, а потім поволі доказав. У мене було таке відчуття, начебто...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 Але він поривчасто узяв її руки в свої. Ні, ліві. Ще тільки один раз, останній. Подивимося, що ми могли робити от зараз ліві, цю саму хвилину. Що було б з нами зараз, якби я одружився з Жоржетою? Ліві стало моторошно. Не треба, Нормане. Її згадалося, якими усмішливими очима і жадібним поглядом дивився він на неї, тримаючи в руці шейкер. А Жоржетто, яка стояла тут же, немов й не помічав. Ні, не хоче вона знати, що було далі. Хай буде все як зараз, у їхньому справжньому такому гарному житті. Проїхали нью хейвен Норман знову сказав. Я хочу спробувати, Ліві. Ну, якщо тобі так хочеться. А про себе вона з озлобленням подумала. Це не важливо, це нічого не змінить. Нічого не може змінитися. Обома руками вона вчепилась за його руку вище ліктя. Вона міцно стискала його руку, а сама думала, «Щоб нам там не провиділося, ніякі фокуси не віднімуть його у мене». «Заводьте знову свою машинку», – сказав Норман чоловічку напроти. У жовтому світлі ламп все відбувалося якось повільніше. Помало прояснилося матове скло, – то розсіялися хмари, гнані нечутним вітром. «Щось не так», – сказав Норман. «Тут тільки ми двоє, точно як зараз». Він був правий. В вагоні потягу на передній лавці сиділи дві крихітні фігурки. Зображення поширювалося, зростало. Вони злилися з ним. Голос Нормана затихав десь вдалині. «Це той самий потяг», – сказав він. І у вікні позаду така саме тріщина. У лівій голова запаморочилася від щастя. Швидше б Нью-Йорк, сказала вона. Залишилося менше години, кохана, відповідав Норман. І я буду тебе цілувати. Він поривчасто нахилився до неї, на наче не збирався чекати ані хвилини. Не скажи ній, ну що ти, Нормане, люди дивляться. Він відсунувся. Треба було взяти таксі, сказав. З Бостону до Нью-Йорка? Звісно, зате ми були б тільки вдвох. Ліві засміялася. Ти жахливо забавний, коли розігруєш палкого коханця. А я й не розігрую. Голос його раптом став серйозним, глухим. Розумієш, річ не лише в тому, що чекати ще цілу годину. У мене таке враження, ніби я чекаю вже 5 років. І в мене. Чому ж ми з тобою не зустрілися раніше? Скільки часу прийшло даремно?» «Бідна Жоржетта», – зітхнула Ліві. Норман нетерпляче відмахнувся. «Не жалі її, Ліві. Ми з нею відразу зрозуміли, що помилилися. Вона була рада радою мене позбавитися». «Знаю, тому й говорю, бідна Жоржетта. Мені її шкода, вона тебе не оцінила». «Ну дивися, сама мене цінуй», – сказав Норман.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 І нічого б мені не сказав, я б і нічого і не знала. І все склалося по-іншому. Зовсім-зовсім інакше. Ні сенітниця. Було би все таке саме. Не цього разу, так іншого. Хто знає, тихо сказала Ліві. Стукіт коліс того потягу перейшов у нинішній стукіт коліс. За вікном замаготіли вогні, стало шумно, строкато. Це був Нью-Йорк.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 І потім він би тоді не залишив капелюха. Ліві нахилилася і хотіла взяти його з лавки. «Якого капелюха?» – запитав Норман. Ліві завмерла, рука її нависла над порожнечею. «Він тут був. Я ледь-ледь до нього не торкнулася». Ліві випросталася. «Нормане, а якщо?» Норман притис палець до її губ. «Рідна моя». «Пробач», – сказала вона. Та я допоможу тобі з валізами. Потяг опірнув до тунелю, під парк Авеню, і перестук коліс обернувся на грім. БЕЗСМЕРТНИЙ БАРТ Оповідання "Отак", сказав доктор Фінеас Велч, я можу викликати душі знаменитих покійників. Він був злегка на підпитку, інакше б цього не сказав. Звісно, це було абсолютно нормально трохи перебрати на різдвяній вечірці. Скотт Робертсон, молодий викладач англійської мови і літератури, поставив свій бокал на стіл і перевірив, чи їх бува ніхто не підслуховує. Справді, докторе Велч? Тобто я хочу сказати не тільки душі, я також можу викликати тіла. Не думаю, що це можливо, стримано відповів Робертсон. А чому ні? Просте переміщення в часі. Ви маєте на увазі подорожі в часі? Але це вкрай незвично. Це дуже легко, якщо знаєш, що робити. Тоді, докторе, розкажіть, як ви це робите? А дайте я вам розповім, серйозно запитав фізик. Він повільно роззирнувся в пошуках випивки і нічого не знайшовши, продовжив. Я вже переносив деяких Архімед, Ньютон, Галілей, бідні хлопці. Хіба їм у нас не сподобалося? Я гадав, що сучасна наука мала б їх вразити, промовив Робертсон. Розмова починала йому подобатися. Повірте, вона їх таки вразила, справді вразила, особливо Архімеда. Я спершу думав, що він просто з божеволією від радощів, коли я йому пояснив, що до чого, тою старогрецькою, яку мені колись доводилось зубрити. Але щось пішло не так. Різні культури, от і все. Вони не могли призвичаїтися до нашого способу життя. Почували себе страшенно самотніми і наляканими. Я мусив відправити їх назад. Так, шкода... Що є то є? Уми великі, а от пристосовуються погано. Неуніверсальні. Тож я спробував перенести Шекспіра. Що? Вражено вигукнув Робертсон. Це вже стосувалося його спеціальності. Не треба так кричати, юначе, скривився Велич. Це дуже неввічливо. Я вас правильно зрозумів? Ви перенесли в наш час Шекспіра? Так, переніс. Мені був потрібен хтось універсальним розумом, хтось, хто знав людей достатньо добре, щоб жити разом з ними на відстані в кілька століть від нашого часу. Шекспір був такою людиною. Я навіть маю його автограф, на згадку так би мовити. Автограф? В очах Робертсона затанцювали безумні вогники. Він у мене з собою. Велич почав перевіряти одну за одною свої кишені. А, ось і він. Він простягнув маленький клаптик картону, викладачу англійської мови і літератури. На одному його боці було Elk Сини. Металеві вироби Оптом, а на звороті розмашистим почерком було написано Вільям Шекспір. У Робертсона виникло божевільне припущення, який він був в себе? Зовсім не такий, як на картинах, лисий з потворними вусами. Говорив з якимось дивним акцентом. Я, звичайно, робив усе, аби йому сподобалося в нашому часі. Я розповів йому, що ми вже високої думки про його п'єси, і ми досі ставимо їх на сцені. Я сказав, що ми вважаємо їх найвеличнішими творами не тільки англійської, а й світової літератури. «Правильно, правильно», – слухав Робертсон, затамувавши подих. «Я сказав, що люди написали цілі томи коментарів до його п'єс». Природньо він хотів познайомитися з ними, тож я взяв дещо з нашої бібліотеки. І? Ого, він був вражений. Звісно, йому було важко зрозуміти ідіоми та алюзії, що відносять нас до подій після 1600-го. Але я допоміг йому. Бідолаха, не думаю, що він очікував на подібний прийом. Все він примовляв. Боже, помагай, так мордувати словами останні п'ять століть! Мислю, що ви із вологого рядна цілий потоп вижмете. Він не міг так сказати. Це ж чому? Він писав свої п'єси так швидко, як тільки міг. З його словами все доводилось робити в дуже стислі терміни. Він написав Гамлета менш ніж за шість місяців. Історія була давньою, і лише трохи її відшліфував. Так само роблять дзеркало для телескопа, трохи шліфують та й по всьому. Обурився викладач англійської мови та літератури. Фізик не звернув на нього уваги. Він запримітив свіжий коктейль в кількох футах від себе і почав боком рухатися до нього. Я сказав безсмертному Барду, що у нас є навіть університетські курси по Шекспіру. Я якраз читаю такий. Знаю, я записав його на ваші вечірні лекції. Ніколи не бачив людину, яка б настільки палко хотіла дізнатися, що думають про неї нащадки, як нещасний біл. Він гарно над цим попрацював. «Ви записали Шекспіра на мої курси?» – пробурмотів Робертсон. Навіть якщо це п'яні базікання, все одно голова йде обертом. Але чи справді це було його п'яні базікання? Він почав пригадувати лисого чоловічка з дуже дивною манерою розмовляти. «Я, звісно, записав його під вигаданим ім'ям», – промовив доктор Велч. «Щоб там не було, він щас. Це все було помилкою. Дуже великою помилкою. Бідолаха». Він нарешті взяв собі коктейль і затряс ним над головою. «Яка помилка? Що трапилось?» «Я відправив його назад у 1600 рік», – обурено проривів Велч. «Скільки по вашому принижень може витримати людина?» «Про які приниження ви говорите?» Доктор Велч залпом випив свій коктейль. «Простачок! Ви його завалили!» Вставте виступ А в паз Б. Оповідання З усіх моїх оповідань у цього найнезвичайніша історія. До того ж, воно найкоротше з усіх мною написаних. Трапилося це приблизно так. 21 серпня 1957 року я брав участь у дискусії про засоби і форми пропаганди наукових знань, яка транслювалася в навчальній програмі Бостонського телебачення. Разом зі мною учасниками телепередачі були Джон Хенсен – автор інструкції з використання машин і механізмів, і письменник-фантаст Девід О. Вудбері. Ми жалілися одне одному на те, що більшість науково-фантастичних творів, як і технічна література, явно не дотягують до належного рівня. Потім хтось побіжно відзначив мою плодючість. Я з притаманною мені скромністю весь свій успіх пояснив неймовірною кількістю ідей винятковою працьовитістю і швидкістю письма. Я ще й дуже необачно заявив, що можу написати оповідання де завгодно, коли завгодно і за яких завгодно в розумних межах умовах. Мені миттєво кинули виклик, попросивши написати оповідання прямо в студії, перед спрямованими на мене телекамерами. Я поблажливо погодився і почав писати, взявши в якості теми оповідання предмет нашої дискусії. Мої ж опоненти навіть і не думали хоч якось полегшити моє завдання. Вони раз за разом навмисно зверталися до мене, аби втягнути мене в дискусію і таким чином перервати хід моїх думок. А я, будучи доволі марнославним, продовжував писати, одночасно намагаючись давати розумні відповіді. Перш ніж півгодинна програма закінчилася, я написав і прочитав оповідання. Ось чому воно таке коротке. І це саме його ви бачите тут під назвою «Вставте виступ А в паз Б». Проте я трошки зшахрував. Для чого мені брехати вам? Ми втрьох розмовляли до початку програми, і я інтуїтивно відчув, що мене можуть попросити написати оповідання про неї. Тому про всяк випадок – я кілька хвилин перед її початком провів у роздумах. Коли ж мене нарешті попросили, оповідання більш-менш склалося. Мені залишалося тільки продумати деталі, записати і прочитати його. Врешті-решт я мав лише 20 хвилин. Дейв Вудбері та Джон Хенсен, гротескні в своїх скафандрах, з хвилюванням спостерігала, як великий ящик повільно відділяється від вантажного корабля і входить у повітряний шлюз. Вже близько року вони служили на космічній станції А5, і їм, звісно, остогидли гуркотливі фільтровентиляційні установки, гідропонні резервуари з пробоїнами та генератори повітря, котрі ходіли без упину і щораз ламалися. Нічого не працює. Похмуро промовив Вудбері. Бо все це ми самі ж і зібрали. Згідно з інструкціями, додав Хенсен, написаними бовдорами. Причин для нарікань було достатньо. Найдорожчою частиною космічного корабля був відсік для перевезення вантажів, тож все обладнання доводилося відправляти через космос в розібраному стані. Збиралося воно вже на станції кривими руками, не тими інструментами, звіряючись із двозначними, залитими чорнилом інструкціями. Вудбері написав детальну скаргу, до якої Хенсен додав ряд належних епітетів і офіційний запит про виправлення наявної ситуації вирушив на землю. І земля відповіла: Було сконструйовано спеціального робота з позитронними місками, куди напхали знання про те, як зібрати будь-який можливий механізм. Той робот був у ящику, котрий якраз розвантажували, і Вудбері естремків, поки повітряний шлюз зачинявся позад нього. «Перш за все, – сказав він, – воно повинно здійснити капітальний ремонт харчового апарату, і хай настроють важіль для підсмажування бівштексів, щоб вони виходили з кров'ю, а не підгорали». Вони вийшли на станцію і заходилися обережно обробляти ящик демолекуляризаторними зондами, аби переконатися, що жоден з дорогоцінних атомів їхнього спеціального робота-складальника не було пошкоджено. Ящик розкрився. Там лежало 500 окремих деталей і одна двозначна залита чорнилом інструкція. День мисливців Все скінчилося того ж вечора, що й почалося. Джо, Рей і я сиділи за своїм улюбленим столиком у Забігайлівці. Попереду був цілий вечір, багато балачок і все таке. Рей сказав, що добре було б знати переможця сьомого заїзду, коли йде шостий. Але Джо вирішив по-іншому. Він сказав, «У вас, хлопці, на думці тільки війни та скачки, а я допитливий. Знаєте, що я би зробив з машиною часу?» Звичайно, ми хотіли дізнатися, щоб потім вдосталь над ним покіпкувати. Він сказав, «Якщо б у мене була машина, я відправився назад на 5 чи то 50 мільйонів років і подивився, що сталося з динозаврами». Ми з Реєм вирішили, що толку в цьому ніякого. Рей сказав, що кого цікавлять ці динозаври і я, що вони придатні тільки на те, щоб залишати купи скелетів. Ну, знаєте, всілякі недомки ходять по музеях, на них дивляться. І добре, що вони забралися. Місце для людей звільнилося. Звичайно, Джон гайно ж образився. Динозаври — це здорово! Їх було мільйони всяких, великі як будинок, тобі також як будинок, всюди. І раптом в одну мить якось отак він клацнув пальцями. Вони щезли. Чому? Ось це я й хотів би дізнатися. От і все. На цьому ми й порішили. Я б щонебудь сказав, Рей додав би щось кумедне, ми б ще замовили пива і розмова пішла би про погоду, про бруклінських крутіїв, потім ми б сказали бувай і навіть не думали б про динозаврів. Але не вийшло і тепер ці динозаври у мене з голови не йдуть. Мене від них навіть нудить. Тому що Алкаш за сусіднім столиком підняв голову і сказав «Гей!» Джо сидів ближче до нього. Він відхилив стілець назад і запитав «Чого треба?» Алкаш відповів «Джентльмени, чи не ви говорили про динозаврів. Ну, Джо, схоже, заспокоївся і сказав «Так, хочете щось знати?» Той наче всміхнувся. Дивна усмішка. Починалася на губах і закінчилася, не торкнувшись очей. Сказав. «Ви хотіли би побудувати машину часу і рушити в минуле? Подивитися, що сталося з динозаврами?» Я бачив, що Джо вирішив, готується якесь шахрайство. Я теж так подумав. Джо спитав. «Ну і що? Хочете збудувати мені таку?» Алкаш показав ж зубів і відповів. «Ні, сер, Міг би, але не буду. Знаєте чому?» Тому що я побудував таку машину для себе кілька років тому. І побував у Мезозойській ері, і подивився, що стало з динозаврами. Рейс питав, де ви її побудували? У середньозахідному університеті. І я її зламав, не схотів. З мене досить. Ну, я сказав, валяйте, що стало з динозаврами. Він одразу не відповів потім втупився всередину столу і став розповідати. Було сонячно, сонячно і яскраво, сухо і жорстко. Ані боліт, ані папороті, нічого із звичайного для крейдового періоду оточення динозаврів. Період пізній, напевно, крейдовий. Динозаври вже майже зникли, всі крім маленьких, з їхніми металічними поясами і зброєю. Джорс дратувався. Які маленькі з поясами і зброєю. Хлопець секунду дивився на них, а потім знову втупився в нікуди. Маленькі ящери, чотири фути на зріст, стоять на задніх лапах, опираючись хвостом. І в них маленькі передні лапи з пальцями. Навколо талії металічний пояс, з нього звисає зброя. Не просто кульова, якийсь енергетичний проєктор. «Що?» – спитав я. «Послухайте, коли це було? Мільйони років тому?» «Цілком правильно», – відповів він. Я ще лузкою, вік у них не було, і, напевно, вони відкладали яйця. Але в них були енергетичні рушниці. Їх було п'ятеро, накинулися на мене, тільки но я зліз з машини. Ох, їх, напевно, на землі були мільйони, мільйони, повсюди. Тоді це були царі природи». Рей не повірив. «Послухай, друже, мільйони? Хіба ті хлопці, що тільки знають, що відшукувати старі кістки і возитися з ними, не з'ясували, як виглядали динозаври? В музеях повно їх скелетів. Ну де ж ті з металічними поясами? Якщо їх були мільйони, що з ними стало? Де їх кістки?» Той тільки зітхнув. По-справжньому зітхнув. Сумно. Може, вперше зрозумів, що говорить Просто з трьома хлопцями в кобінезонах. у Забігайлівці. А може йому було однаково. Він сказав, кісток знаходять багато. Подумайте, скільки тварин жили на землі, мільярди, ті, трильйони, і скільки скам'янілостей ми знаходимо. І ці ящери були розумні. Не забувайте цього. Вони не потрапляли у лавини, болота, лаву, ну, за винятком окремих випадків. Скільки скам'янілостей люди знаходять, навіть на піврозумних мавпу людей, що жили мільйони років тому. Він дивився на свою напівпорожню склянку, повертаючи її в руках. Потім зітхнув. Ну що скажуть скам'янілості? Металічні пояси заїжджавіють, від них нічого не лишиться. Це ящери були теплокровними, я знаю це, але як доведеш по скам'янілих кістках? Якого біса? Чи можна буде через мільйон років сказати по людському скелету, як виглядав Нью-Йорк? Чи можна по кістках з'ясувати, ну, хто саме людина чи горила придумала атомну бомбу? А хто їв банани в зоопарку? «Гей!» – заявив Джо, який вирішив посперечатися. «Будь-який телепень відрізнить скелет людини від скелету горили. У людини мозок більший, кожен дурень знає, хто з них розумніший». Насправді, співрозмовник розсміявся, наче все це просто й очевидно, і просто соромно на це витрачати час. Ви судите по тому, чого змогла досягти людина. В еволюції багато можливостей і шляхів. Птахи літають так, летючі миші по-іншому. У життя багато хитрощів. Як ви вважаєте, яку частину свого мозку ви використовуєте? Ну, приблизно п'яту, так кажуть психологи. Наскільки нам відомо, 80% мозку не використовується, бо всі працюють на першій передачі, ну, крім, може, кількох людей в історії. Леонардо да Вінчі, наприклад, Архімед, Аристотель, Гаус, Галуа, Менштейн. Ні про кого з них, крім Менштейна, я не чув, але запам'ятав. Він ще кількох згадав, але цих я не пам'ятаю. Потім він сказав, оцих цих ящерів... Мозок був маленький, може десь чверть нашого, або ще менший. Але вони використовують його повністю, весь до останку. Кістки цього не покажуть, але вони були розумними. Розумними, як люди, і господарями землі. Тут Джо придумав щось хороше. На якийсь час мені здалося, що він професора цього прищучив, і я страшенно зрадів, коли той викрутився. Джо сказав. Слухайте, якщо ці ящерки були такі розумні, чому після них нічого не лишилося? Де їх міста, де їхні будинки, де все те, що ми знаходимо після печерної людини, кам'яні ножі та інше? Якщо людина забереться з землі, скільки ми після себе залишимо? Милі не пройдеш, не наштовхнувшись на місто, а дороги, а все інше. Але хлопця зупинити було неможливо. Він і не моргнув, продовжував. Ви, як і раніше, оцінюєте інших по людських мірках. Ми будуємо міста, дороги, аеропорти тощо. А вони ні. Вони жили по-іншому. Спосіб життя зовсім інший. У них не було міст, не було нашого мистецтва, не знаю, що в них там було, тому що дуже вже вони чужі, і від них нічого не могло лишитися, крім зброї. Але й вона не збереглася. Ми може кожного дня перечіплюємося через їхні релікти і не підозрюємо про це. Тоді я вирішив, що з мене досить. Його просто неможливо притиснути. Чим розумніший ти, тим розумніший і він, я зазначив. Послухайте, звідки ви це все знаєте? Що ви жили з ними чи вони говорять англійською? Може ви вивчили мову ящерів? Ну ж бо, скажіть кілька слів ящериною але той не втратив рівноваги. Він і раніше повільно наповнював склянку. Ні, я не знаю їхньої мови, і вони зі мною не говорили, тільки дивилися на мене своїми холодними, жорсткими очима, зміїними очима. І я знав, що вони думають. А вони знали, що думаю я. Не питайте, як це все відбувалося. Просто так було. І все. Я знав, що вони на полюванні і знав, що мене не відпустять. Тут ми перестали його питати, дивилися на нього, а потім Рей і «Що сталося? Як вам вдалося піти?» «Ну, це просто. На вершині пагорба з'явилася якась тварина. Довга, футів десять, вузька м -м, притискалася до землі. Ящерів охопило збудження. Я відчував його хвилями, вони наче забули про мене у розпалі кровожерливості і побігли туди. Я сів у машину, повернувся і розбив її. Більшої брехні мені чути не доводилося, Джо відкашлявся, і що ж сталося з динозаврами? Як, ви хіба не зрозуміли? Я думав, що це достатньо ясно. Всі ці маленькі розумні ящери – мисливці. Мисливці за інстинктом і забажанням. Це їхнє найбільше захоплення в житті. Вони полювали не заради їжі, заради забави. І вони стерли з лиця землі всіх динозаврів? Всіх, хто жив у їхній час, всі сучасні їм види. Думаєте, це неможливо? Скільки нам треба було, щоб знищити мільйонні стада бізонів? Припустимо, ми всерйоз візьмемося, скільки років протримаються леви, тигри, жирафи? На той час, коли я з цими ящерами зустрічався, більшої дичини вже не залишилося. Жодної рептилії, більшої за 15 фунтів. Може бути. Всі зникли. Ми мовчали, дивилися на свої спорожні ліпляшки і думали. Всі ці динозаври, великі як будинок, убиті маленькими ящерами з рушницями. Убиті заради забави. Чо нахилився, легко поклав руку хлопця на плече і потрусив. Він сказав, «Гей, професор, але що це таке? Що сталося з найменшими ящерами-зрушницями, га? Ви туди не повертались, щоб дізнатися?» Професор з якимось розгубленим виразом подивився на нас. «Ви все ще не розумієте. Це вже почалося. Я бачив це по їхніх очах. У них закінчилася велика дичина. Кінчилася втіха їхнього життя». І що вони мали робити? Звернулися до іншої дичини, найнебезпечнішої з усіх, і потішилися до волі. Перебили цю дичину до кінця. «Що це за дичина?» – спитав Рей. Він ще не розумів, але ми з Джо вже зрозуміли. Вони самі, – голосно відповів професор, – прикінчили всіх інших і взялися за себе. І не зупинилися, доки нікого не лишилося. Ми знову замокли і думали про цих великих ящерів, великих як будинок, яких прикінчили маленькі ящери з рушницями. Потім подумали і про маленьких ящерів, як вони, коли вже нікого не лишилося, вдалися до цих рушниць один проти одного. Джо сказав, бідні дурні ящери. Так, Та погодився Рей, бідні здурілі ящери. І тут він нас налякав по-справжньому. Підскочив, очі його витріщилися немоби, ось ось вискочить з зіниці. І заволав. «Яолопи, якого дітька ви тут слину пускаєте через ящірів. Вони вже мільйони років як мертві. Це був перший розум на землі, і ось ще він кінчив. Але це в минулому, а сьогодні другий розум. Як він по-вашому закінчить?» Він відштовхнув свої стільця і попрямував до виходу. На порозі обернувся і сказав, «Бідні дурні люди! Поплачте краще за них!» Пекельний вогонь Навколо панувала особлива атмосфера загального легкого збудження, коли добре вихована публіка, з нетерпінням зиркаючи на завісу, чекає початку прем'єри. жменька вчених, дехто зі знаті, декілька конгресменів і зовсім мало репортерів. От і всі, хто вважав за потрібне прийти сюди. Елвін Хорнер з Вашингтонського бюро континентальної преси поряд з собою побачив Джозефа Вінченца з Лос-Аламосу. «Же тепер-то ми, напевно, чомусь навчимося», – звернувся він до нього. Вінченцо пильно подивився на нього крізь біфокальні скельці. «Це не головне», – відповів він. Хорнер спохмурнів. «Сьогодні вони вперше мали побачити унікальні кадри надсповільненої зйомки атомного вибуху. За допомогою хитромудрих лінз, що змінювали спрямовану поляризацію спалахів, момент вибуху буде поділеним на окремі знімки, зняті з витримкою в одну мільярдну частку секунди. Вчора була підірвана атомна бомба, а сьогодні ці кадри покажуть їм вибух у всіх неймовірних дивовижних подробицях. «Гадаєте, це не події?» – запитав Хорнер. Обличчя Вінченцо болісно скривилося. Звичайно, подія. Ми вже проводили попередні випробування, але головне полягає в тому, що в чому ж, що ці бомби означають смертний вирок людству. Мені здається, ми не здатні чомусь навчитися, вінчен закивнув головою. Он помилуйтеся на них. Вони схвильовані, їхні нерви тремтять, але вони не відчувають страху. Їм відома небезпека, яку несе в собі атомна бомба. «І вони теж бояться», – заперечив репортер. «Не зовсім», – сказав учений. «Я бачив людей, що спостерігали за вибухом водневої бомби, яка обернула на ніщо цілий острів, а потім спокійно йшли додому і лягали спати. Така вже людська натура. Їм тисячоліттями проповідують про пекельний вогонь, як про покарання для грішників, а ефекту практично ніякого». «Пекельний вогонь?» Ви віруючий, сер, те, що ви бачили вчора, і є пекельний вогонь у буквальному сенсі. З Хорнера було досить. Він пересів на інше місце, але з неспокоєм стежив за публікою. Чи відчував хоча б один з них страх, чи замислювався в тривозі хоча б хтось із них про пекельний вогонь? Таких Хорнер щось не помічав. Вогні згасли і відразу запрацював проектор. На екрані на повний ріст постала вежа, начинена вогнем. Глядачі застигли в напруженому мовчанці. Потім, на самій верхівці вежі, з'явилася крихітна плямочка світла, блискуча і палаюча вогнем цятка. Вона поволі розпускалася, не наче квітка, що лінькувата, одне за одним розгинала свої пелюстки. Гра світла і тіні додавала їй дивних гойдливих контурів. Крапка поступово набувала форми овалу. Хтось давлено скрикнув, потім інші. Різкий виплеск невразного гомону змінився мертвою тишею. Хорнер чітко відчував запах жаху, він язиком смакував страх у роті і прислухався до того, як холоне кров. Овальна вогнена кулька проросла погінцями і, перш ніж стрімко спалахнувши, перетворитися на сліпучу до білизни сферу, на мить замерла. Та мить статичної рівноваги. На вогненій кульці з'явилися темні плями очей, над якими тонкими темними смугами виступали брови, лінія волосся, що спускалася до лоба відподібним мисом, підняті куточки рота, що несамовито регочі у пекельному вогні, і роги. Сліпучі сяйво нової зірки. Артур Тренд чув їх цілком виразно. Різкі, сердиті слова вилітали з його навушників. Тренд, ти нікуди від нас не втечеш. Через дві години ми перетнемо твою орбіту. Якщо ти спробуєш чинити опір, ми тебе викинемо в антипростір. Тренд посміхнувся нічого не відповів. Він не мав ані зброї ані потреби боронитися. Менш як за дві години корабель здійснить стрибок через гіперпростір, і вони ніколи його не знайдуть. Він має при собі близько кілограма крилія. Цього вистачить на виробництво мозку для тисяч робітників. І це коштує принаймні 10 мільйонів кредитів у будь-якому зі світів галактики. Які ще можуть бути запитання? Усе спланував старий Бренмейер. Він згаїв на це понад 30 років. То була праця його життя. «Тут треба буде втікати, хлопче», – сказав якось він. «Ось чому мені не обійтися без тебе. Ти зможеш відірвати корабель від ґрунту і вивезти його в космос. Я не зможу без тебе». «Вивезти корабель в космос – це ніщо, пане Бренмейр», – відповів Тренд. «Нас ловлять через півдня». «Ні!» – з лукавим посміхом заперечив Бренмейер. «Цього не станеться, якщо ми здійснимо стрибок через відстань у безліч світлових років. Нам знадобиться півдня, щоб підготувати стрибок, і навіть якби ми встигли, поліція попередила би усі зоряні системи». «Ні, Тренте, ні!» – Бренмейер схопив його за руку. Рука старого тремтіла від збудження. Не всі зоряні системи, лише з десяток найближчих. Галактика велика, і за останні 50 тисяч років колоністи втратили між собою зв'язок. Він говорив схвильовано, малюючи йому реальну картину сучасного космосу. Галактика сьогодні скидалася на поверхню первісної планети людей. Вони називали її Земля в доісторичні часи. Люди тоді були розкидані по всіх континентах, але кожна спільнота знала тільки ближню місцевість, яка оточувала її. «Якщо ми зробимо стрибок на Уманя", сказав Бренмейр, – «ми можемо опинитися де завгодно, навіть за півсотні тисяч світлових років звідси, і знайти нас тоді буде не легше, аніж камінчик у метеоритному потоці». Тренд похитав головою. Та ж ми й самі себе тоді згубимо. Ми не матимемо найменшого шансу потрапити на якусь населену планету. Ренмейр полохливо розглянувся навкруги. Ніде не було нікого, але він знизив голос до ледь чутного шепоту. Я згаяв 30 років, збираючи відомості про кожну населену планету в галактиці. Я переглянув усі давні хроніки. Я мандрував за тисячі світлових років, далі, аніж будь-який космічний пілот. І координати кожної населеної планети зараз поміщено в пам'ять найдосконалішого комп'ютера з усіх, які нам відомі». Тренд вічливо підняв брови. Бренмейер провадив «Я конструюю комп'ютери, кращих за яких ніде немає». Я також визначив точні координати кожної зірки в галактиці, яка світиться, тобто належить до спектральних класів F, B, A та O, і заклав їх у електронну пам'ять. Як тільки ми здійснимо стрибок, комп'ютер почне спектроскопічно сканувати небо і порівнювати результати з картою галактики, що закладена у ньому. Як тільки він знайде у своїй пам'яті відповідну конфігурацію, а рано чи пізно він її знайде, корабель зорієнтується в просторі і цілком автоматично підготує другий стрибок, який перенесе нас до найближчої населеної планети. Звучить надто складно. Я не міг помилитися. Я дуже довго працював над цим, і будь-яка помилка виключається. Мені лишається 10 років, щоб утішитися життя мільйонера. Але ти молодий, ти будеш мільйонером значно довше. Якщо ми здійснимо стрибок навмання, ми можемо опинитися всередині якоїсь зірки. Не більше, як один шанс на 100 трильйонів Артури. Ми можемо також опинитися на відстані від будь-якої яскравої зірки, що комп'ютер просто не знайде конфігурації, яку би він зміг співставити зі своєю програмою. Ми можемо також стрибнути тільки на один або два світлових роки, і тоді поліція залишиться у нас на хвості. Та ймовірність такого варіанту ще менша. Якщо ти настроєний боятися, то бійся, що ти помреш від серцевого нападу в момент старту. Ймовірність такого кінця набагато більша. Для тебе більше Бренмер, ти ж бо старий. Старий стенув плечима. Я не збираюся нічого підраховувати. Комп'ютер зробить усе сам автоматично. Тренд кивнув головою і запам'ятав останні слова старого. В ту ніч, коли корабель був уже на старті, і Бренмеєр вийшов із крильєм у валізці, він міг це зробити, бо всі йому довіряли. Тренд однією рукою взяв валізку. Тоді як друга його рука зробила швидкий і впевнений рух. Він віддав перевагу ножеві, ніж був зброєю не менш надійною, аніж молекулярний деполяризатор. Не менш фатальний, але набагато тихший. Тренд залишив ніж стриміти у тілі з усіма своїми відбитками пальців. Яка зрештою різниця? Адже вони ніколи його не схоплять. І ось він у відкритому космосі переслідуваний поліційними астропланами, і відчуває, як згущується навколо нього напруга, яка, звичайно, передує стрибкові. Жодний фізіолог не міг пояснити це явище, але кожен досвідчений космічний пілот був знайомий з цим відчуттям. Потім він, на мить мов би провалився у бездонну прірву і зразу ж виринув на поверхню. Це коли його корабель і він сам раптово перетворилися на не матерію та не енергію, але моментально реструктуризувалися в зовсім іншому місці галактики. Тренд усміхнувся. Він живий. Жодна зірка не була надто близько, і він бачив тисячі достатньо близьких. Небо мерехтіло світилами, і їхня конфігурація була зовсім інша, отже стрибок закинув його далеко. Деякі з цих зірок вочевидь належали до спектрального скласу класу F, вони були навіть яскравіші. Отже, комп'ютер має добру, чітко виражену схему, яку йому залишається тільки зіставити з тими, що закладені в його пам'ять. Це не забере багато часу. Тренд зручно відкинувся в кріслі і став милуватися яскравими потоками зоряного світла, що струменіло крізь ілюмінатори мірою того, як корабель повільно обертався навкруг своєї осі. Його увагу привернула одна яскрава зірка. Дуже яскрава. Вона явно була не далі, ніж за два-три світлових роки від його корабля. І його інтуїція пілота підказала йому, що ця зірка дуже гаряча. Гарна і гаряча. Комп'ютер використає її як базу, щоб знайти конфігурацію центровано навкруг неї. І він знову подумав. Це не забере багато часу. Але час минав. Минали хвилини, минула й година, а комп'ютер усе клацав і клацав діловито, блимаючи своїми вогнями. Тренд спохмурнів. Чому він не знаходить конфігурацію? Вона повинна бути в його пам'яті. Бренмейер віддав цій роботі десятки років. Він не міг пропустити якусь зірку, або визначити її координати неправильно. Звичайно ж, зірки народжуються і вмирають, і пересуваються в просторі, поки вони живуть. Але ці зміни відбуваються повільно, дуже повільно. Навіть за мільйон років ті зоріні конфігурації, які визначив Бренд не могли б несподіваний напад моторошного страху опонував Трента. Ні, цього не може бути. Імовірність такого варіанту була навіть менша, аніж стрибок у середину якогось світила. Він дочекався, поки яскрава зірка потрапила у поле його зору і тремтячими руками спрямував на неї потужний телескоп. Він встановив максимальне збільшення і побачив, що блискуча крапелька світла ніби плаває в тумані турбулентних газів. Це була нова зірка. З чорного небуття вона відродилася до яскравого світіння, можливо, не далі як місяць тому. Вона перемістилася зі спеціального класу небесних світил, настільки мало яскравих, що комп'ютер не бере їх до уваги, у клас об'єктів, які він безперечно знехтувати не може. Тобто нова зірка, яка існувала тепер у космічному просторі, не існувала в пам'яті комп'ютера, бо Бренмейер її туди не заклав. Коли Бренмейер збирав свої дані, цієї зірки ще не існувало, принаймні, як яскравого об'єкта. «Не зважай на неї!» – закричав Тренд, «Обмени її!» Але ж він кричав на автоматичну машинерію, яка зіставлятиме конфігурацію центровану навкрух нової зірки з конфігурацією галактики. І ніде її там не знайде. А проте вона й далі зіставлятиме, зіставлятиме, зіставлятиме, Аж поки витратить усі запаси енергії. Запаси повітря ж вичерпаються значно раніше, і життя Трента закінчиться набагато раніше. Цілком безпорадний Трент упав крісло, дивлячись на незворушну картину зоряного неба, яке мовби глузувало з нього, і починаючи готуватись до ще не близької, але невідворотної агонії, і чому він не взяв з собою ножа.